Atenção, se você está com seu nome negativado no SPC e Serasa, venha limpar seu nome gratuito, isso mesmo, totalmente grátis. Não precisa pagar nada, veja sua chance de aprovação. Lembrando, não precisa pagar nada. Estaremos atendendo na rua Deputado Joaquim Figueiredo Correia, número 22, Vicente Pison, próximo ao Açaí da Praça, nesta segunda-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde. Traga seu RG, CPF e comprovante de residência. Apoio Associação Comunitária. Amigos do Vicente Pison e Solange.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 traga seu RG, CPF e comprovante de residência apoio a Associação Comunitária Amigos do Vicente Pison e Solange